Continuando coa programación local de Si Radio Porriño temos con no estudio de grabación a Alejandro Lorenzo, pedáneo de Chenlo e molo entrevistar para que nos poña o día sobre os preparativos da terceira edición da festa do Cabrito Espeto de Chenlo que se celebra este domingo. Bós días, Alejandro. Hola, moi bós días. Poderíase decir que xa están a as brasas que xa apunto, non? Como van os preparativos? Bueno, os preparativos sempre son eh, longos porque sempre é un, un traballo moi moi específico tamén, eh, que dá moito traballo para, para a preparación desta festa para tanta xente, pero, pero bueno, estamos, estamos en elo e eh, todo estará para, para o día. Cando se comezan a asar os cabritos? Bueno, os cabritos comenzarán anoite xa do, do sábado para o domingo, porque é un bueno, un asado un tipo de asado que leva, leva moitos preparativos e moito traballo tamén para que sea lento e preciso, e, entón xa comeza o sábado pola noite. Canta xente reservou xa? En principio temos eh, um, quizás máis, un pouco máis co ano pasado, xa teñamos reservados o que son lotes enteros máis de, entre 350 e 60 lotes enteros, pero claro, despois que as racións que temos e que a distinta xente que vai vir tamén a, a comer o típico pincho pola mañan, pois eh, por 100 non creo que chequen, pero bueno, como hai tamén a, a previsión tamén sempre para a xente que non poida com, degustar quizás o cabrito comer a, a costilla asada, tamén temos o 250 que de costilla para para xente que non poida ao final probar o cabrito. Entón, parece que acuda máis xente co ano anterior. Si, sí, si, sí, a verdad que si, sí, as previsións son moi altas, eu creo que nunca se recibiu tanta tanta chamada para, para solicitar tanta reserva e creo que este vai ser un ano moi exitoso. Eh, quizás parece que o tempo tampouco vai estar moi moi destinado a ir a playa e, e quizás a xente acuda máis a, a comer este este degustao degustao cabrito. Eh, pode ser reservar eh, ración ou cabrito enteiro Que incluín as degustacións e a que prezo están? Si, sí, bueno, as reservas tamén remataron, remataron onte As reservas eran o cabrito enteiro eh, por 180 euros Na que incluía tamén empanada, viño, eh, rosca, patatas eh, Hasta café, non creo que un, un menú completo Que se aparecemos un restaurante que Non no que íbamos, eh, de alguna maneira, eh, darlle a xente todo tipo de, de facilidades E todo tipo de servicio que poden ter para para pasar un bo día, non, ca familia. Cada ano medra máis o interese por esta festa gastronómica alcal, pode ser a razón. o que está claro que que nós no sabemos, sobre todo a xente que que de chenlo, a demanda que ten que teñen os cabritos, non, hai poucas zonas que, que poden ter este que poidan ter este este degustado, non, un plato, eh, e así o vemos tamén polo, polo, polo careza, non, que ten que ten o mismo a compra do cabrito. Cada ano a xente que, que vai arriba nas festas tradicionais ou nas festas quizáis puntuales, como poden ser Navidad ou, ou, as, ou as distintas festivos que pode ter cada unha súa barroquia, a compra deste, deste animal é bastante costosa. Entón, creo que todo o mundo, por, por o módico precio que se está poñendo por as diferentes racións ou cabritos enteiros lotes que, que entre un grupo de xente poden Poden degustar este, esta peza e Facilitanon a, a que a xente Asista a esta festa E, e poida por un módico precio tamén degustarlo uh -huh. E ademais de degustación Haberán actuacións e animacións En que, en que consistirán? Ben, pois o sábado noite eh, tendremos a festa de espuma Non sei se a festa de espuma tamén será con agua Pero <risa> a ver se o sábado nos acompaña tamén o no tempo Pero tendremos a festa de espuma Con diferente animación eh, e tamén música para, para esta festa de juventude Eu domingo eh, tendremos eh, un grupo, 3.com, que animará eh, xa toda a tarde, non? Eh, eh, que a comenzos da mañán tamén para que a xente poida disfrutar dun, dun bo día, degustando o cabrito, e eh, logo tamén que actuación a partir das 5 da tarde, do que para min é un, é un fenómeno. Un monologuista que é Osvaldo Dicón que, que deixará a xente abrallada co o seu, seu supermonólogo que ten, porque para min é, é moi boa. E por que se decidiu recuperar esta celebración en Xenlu? Bueno, recuperar esta, esta celebración é, é algo que, que para nós é moi interesante, non só polo feito efeito de, de, quizás, non que, que a xente de, de outras parroquias, é, de outros municipios, conoza a nosa parroquia, que a veces é desconocida, e creo que é moi importante o de facer estas eh, festas para que a xente non veña, veña a Xenlo, conoza a nosa parroquia, veña o panorama e a paisaxe maravillosa que ten, e logo tamén porque todos os veciños e veciñas que colaboran para facer esta festa, gracias a eles, gracias a eles non é, é moi importante porque se une toda a parroquia para facer a festa toda a festa, é, todo, quero decir, todo o que todo o pobo está unido é, é, para que esta festa sa adiante creo que é unha cousa moi importante mirar como traballan todos e como todos luchan polo mismo e ilusión sin, sin ter nada a cambio senón solo polo feito de dar lle vida a nosa parroquia eu creo que é algo maravilloso e admirable para todos eles Mais ou menos cantos veciños participan na festa ajudando? É incontable, o que xe podo decir é que en, que en tema de xuventude non queda ni un, non queda ni fora, e iso creo que poucas parroquias poden decir, que unha xuventude se xunto toda para realizar unha festa é importantísimo, para min, estou super orgulloso da miña parroquia, e logo as diferentes eh, persoas e veciños e veciños que, que axudan no, no día, é algo innumerable, que innumerable e admirable, iso é... Para min é fora de serie. Uh -huh. Moitas gracias, Alejandro Lorenzo, pedáneo de Xenlo. Moitísimas gracias a vos. E aos recordámolles que aínda que hoxe este anubrado para domingo, provexe que mellore un poquinho máis o tempo, e que non poden faltar a festa do capítulo de Espeto en Xenlo, no campo de fútbol da a carreira todo o día.